Část druhá Lovec Kapitola 14. Začínalo jara, když jsem přiletěl na no okinahu jen měsíc poté, co jsem dostal na vybranou mezi další službou své zemi a odejmutím výjimky z Fonasilu. Nebylo to poprvé, co mě odvedli. Po každý to samý. Vždycky tu byl nějakej novej kreten ve vládě, co mi udělal kázání, že jsem vlkodlák a že jsem mu vydaný na milost. Šel bych, i kdyby se mě jen slušně zeptali. Nebylo to stejné, jako když se osa začala šťouhrat v temný magii a OSS vytvořil svou první speciální taktickou jednotku, aby se s nimi vypořádala. Je lepší způsob, jak bojovat s monstry, než s pomocí jiných monstér, Se mě nasadili hned na začátku. Nejdřív jsem si myslel, že budu jen vysedávat v Koreji, než mě přibrali jako konzultanta, když si Číňani začali zahrávat s nadpřirozenem. V kruzích jsem si vytvořil pověst specialisty na řešení problémů. Poslední dva roky jsem slýchával o divných věcech, co dělali komouši a upřímně mě překvapilo, že vládě trvalo tak dlouho, než sestavila další speciální taktickou jednotku. Vůbec mě však nepřekvapilo, že jsme nakonec skončili ve Větnamu. S kapitánem od jsem se setkal, když jsem vystoupil z vrtulníku. Jako civilnímu konzultantovi se mi nesalutovalo a v AEF jsem to dotáhl jen na desátníka, ale on to stejně udělal. Jen jsem se zamračil a zeptal, co to mělo znamenat. Jeho menovka hlásila konovr. I když jsem si byl jistý, že to nebude pravý jméno, byl to mladý atlet, používal dost kolínské, aby tím něčil vokodlačí nos. Pověděli mi o vašem záznamu o Velmi pozoruhodný. Severní Afrika, Paříž, Berlín a pak celý Pacifik. Už mi nikdy nesalutujte. Odstřelovači, víte. Zmateně se rozhlédl kolem. Jsme na Okinavě. A je to tu hnahem příjemnější, než když jsem to byl naposled. Žádní ohnivý samurajští démoni. Kapitán Konovr se snažil být tak vstřícný, jak jen to šlo. Dokonce se nabídl, že mi odnese zavazadla, ale byl jen člověk a nakonec musel jediný pytel k čekajícímu džípu odtáhnout. Přijeli jsme základnu k malý betonový budově. Vítejte ve speciální taktické jednotce jednorožec. Jednorožec? To jako fakt? Který idiot v Pentagonu s touhle kravinou přišel? Všichni vědí, že jednorožci neexistují, pane Wolfe. Nový krycí jméno jsem nenáviděl. Snil o počátku. Nejdivočejší zvíře na světě bylo polapeno, zvázáno řetězi, močeno a zmrzačeno. Lidstvo udělalo hrozivou chybu, když se snažilo vytvořit zbraň. Sen se rozpadal a bledl, jak se mu vracelo vědomí. Nedokázal si vzpomenout, jak skončil, ale nebylo to nic pěkného. V první chvíli si myslel, že se šum vrátil, ale bylo to jen bzučení velkých kruhových světel vysících na strapě. Probudil se na basketbalovém hřešti. Modrý transparent hlásající buldoci do toho vysel nad košem. Místo bylo plné lidí a hlasů, některé vyděšené, další vzrušené, nervózní, vsteklé, zmatené a nad tím vším vynikal nejběžnější uprchlický zvuk ze všech. Dětský pláč. Měl tak strašný hlad, až se mu z toho dělalo špatně. Každý gram tuku na svém těle spálil, aby mu dodal sílu v boji. Minutu trvalo, než si dal dohromady, že leží na dece na parketách středoškolské tělocvičny a je z nějakého důvodu naživu unavený zesláblý, sláblý rozbolavělý. Zoufale si potřeboval zakouřit, ale nějakým zázrakem nebyl vlkodlak. Jsem člověk. Díky bože, jsem znovu člověk. Earl Herbinger byl velkým zastáncem flexibilního myšlení a rychlé adaptace, ale zlomení nezlomitelné kletby musel chvíli vztřebávat. Už dávno přijal, že zemře jako vlkodlak. Nebyl lék, nikdy žádný nebyl. Přesto z něj Alfův záhadný amulet vlkodlaka vysál. Amulet měl tvar pařátu, ale se třemi prsty a palcem. Uvnitř byla vyritá obyčejná lidská ruka. Sen už si nepamatoval, ale amulet tam byl. Tehdy býval důležitý a důležitý byl i teď, když ho vlastnil druhý alfa. Co se týče toho, jak alfa Erla nazval otcem, nedávalo to smysl. Erl své děti znal. Byl oddaný rodině, a přestože jeho žena zemřela již dávno, byl si sakra jistý, že by věděl, kdyby splodil nějaké další. Earl nebyl tak zbožný, jak by si přála jeho věřící matka, ale také nebyl typ chlapa, co by za sebou nechával řadu bastardů. Tímto zůstával druhý možný význam toho slova. Ale pěkně po pořadě. Potřeboval informace o situaci. Erl se posadil a zamračil se, když ucítil silnou bolest na hrudi, kde mu zástupce Kerkonenová zvalchovala žebra během resuscitace. Už to bylo dlouho, co podobnou bolest naposledy cítil déle než pár vteřin. Zapomněl na koncept vleklé bolesti. Kromě rozbolavělosti a hladu vše vypadalo v normě. V tělocvičně se tísnili nejméně dvě stovky lidí. Většina jich měla čas se obléknout, ale několik jich dorazilo v pyžamech. Při nejmenším polovina dospělých byla ozbrojená. Pohled na tolik pušek, většinou na jeleny a na kachny, ale i samopaly a brakovnice, ho potěšil a byl rád, že se tohle všechno děje na venkově, kde měli lidé stále dobře nastavené představy o osobní ochraně. Pár metrů od něj se bavil hlouček lidí. Černovlasá žena v červené bundě a velkých kozačkách si všimla, že je sleduje a přišla k němu. Jste vzhůru, dobře, už bylo sakra na čase. Zástupkyně Kerkonenová tvrdila, že víte, co se tady děje. Byla docela vysoká, kolem 45, a připadala mu jako žena zvyklá velet. Muži, se kterými mluvila, ji následovali. No, vysypte to, pane! Vstal by, ale uvědomil si, že je pod dekou nahý a v tělocvičně byly děti. Kde jste? Ten Sirendlová, zasedám v radě okresu Kopr. Rozhlédla se po tělocvičně. Vypadá to, že jsem jediný přeživší člen? Muži po jejím boku si Erla prohlíželi se zjevnou nedůvěrou. Jeden měl Mosberga 500 a druhý AR 15. Nikdo na něj zbraní přímo nemířil, ale poznal na nich, že je to napadlo. Nemohl jim to vyčítat. Byla to náročná noc a on byl přespolní, tím pádem i podezřelý. A protože jsem na vlastní oči viděla, jak chlupatý vlčí chlap utrhl hlavu starostovi a Hedr tvrdí, že šerif přišel o krk, předpokládám, že tady tomu bordelu šéfuju. Tak co se děje? Jmenil se Herbinčere. Jsem lovec monster. Vypadala jako typ, co ocení stručnost, proto Erl nechodil kolem horké kaše. No, Nancy, vaše město dnes v noci napadla smečka vlkodlaků. Izolovali vás a podle mě mají v plánu vás do úsvitu povraždit. Oba muži si vyměnili pohled. Ten s Mosbergem byl tlustý, plešatý a potil se. Ten z AR byl hubený, mladý a nervózní. Tohle je šílené, řekl hubenour. Melč, Filipe, nařídila mu Nancy. Blokodlaci. přesně to jste nám měl podle Hedr tvrdit. Jednoho jsem střelil do hlavy, čistej zásah, řekl tlustěch. Vyletěl mu mozek, ale on pak vstal, vyskočil z okna v prvním patře a utekl, jako by se nic nestalo. Právě teď věřím všemu. Ano, Steve, řekla Nensi nejblahosklonějším tónem. O ty záležitosti s mozkem už jsme slyšeli všichni. Blá, blá, blá. Už to nech bejt. Obrátila se zpátky k Erlovi. Tak co s těma věcma můžeme dělat? Obranu proti vlkodlakům by s těmihle lidmi vybudovat mohl. Byla to tvrdá banda. Ale ohledně záhadného alfy poskoků starobilých a černé magie si tak jistý nebyl. Potřeboval čas, aby si to mohl promyslet. Má někdo z vás cigaretu. Na školním pozemku se nekouří, zhrozil se Filip. Nem si obrátila oči v sloup. Jestli si z toho ještě nevšiml, nastal konec světa, tak se vytáhně klacek ze zadku a sežeň tomu chlapovi nějaký oblečení. Vzadu v mém autě by měl být batoh. Je tady velký černý Ford? Stojí na parkovišti, Zabručel Filip, než odešel si z kapsy bundy vytáhla balíček Virginia Slims a jednorázový zapalovač. Omluv mluv mýho přítele, je ředitelem naší skvělé střední školy. Filip je za normálních okolností gentleman, ale tohle byla dost stresující noc. Erl si nabízené cigarety vzal. Na jeho vkus byly trochu zženštilé, ale když ukousne filtr, budou stačit. Jaké je náš stav? Cestou sem jsme ztratili pár lidí, ve sněhu jsou jako duchové, neviditelní, dokud nejsou na vás. Několik se jich snažilo dostat mezi nás, ale rozstříleli jsme jako řešeta a tak zdrhli. Nechala jsem pár lidí vyklidit starý kryt, abychom tam v případě nutnosti mohli strčit děti a na střeše je deset chlapů s puškama. A věřte mi, že jsem tam poslala každého, koho jsem kdy podezřívala z pytlačení nebo střelby z aut. Erlovi se tohle město líbilo. Kolik lidí tady dokáže bojovat? Ten si se podívala na Tlusťocha. Tohle je Steve, náš hlavní účetní, proto se mu na starost organizaci. Kolik lidí tu máme? Tlusťoch pokrčil rameny. Já vlastně nevím. Spoustu, řekl bych. Navrhuju, aby se přepočítal. Erl by toho chlapa nejraději vyměnil za vlastního účetního, ale Erl byl předtím idiot a předpokládal, že to půjde jen o něj a Nikoláje. Tým z lovců Monster SRO by pro něj byl jako předčasné Vánoce, ale když nemohl mít Earl skupinu profesionálních lovců, bude muset dát dohromady pár amatérů. V autě mám speciální munici 308, broky 12-ky a taky 45 -ky. Zjistí, kdo tu má zbraně stejného kalibru a rozděl je. Nen se rychle přikývla hlavou. Hedr nám už kulky dala, říkala, že na ty věci zaberou líp. Dobře. Zástupkyně byla spolehlivá a nezahálela, co se rozdělili. Zborcované a organizované město by mohlo mít šanci. Kde je Kerkonenová teď? Odpověděl mu Steve. Sehnala pár skupinek z lidí, kterým důvěřuje. Někteří chodí dům od domu, další zajistili nemocnici. Spousta zraněných zdůraznila Nancy, jako by to byla Erlova chyba. Venku je to jedna velká noční můra. Erl se při zapalování cigarety zamračil. Temná magie a ten stupidní amulet narušovaly přirozený řád věcí. Lidi se měnili příliš rychle, imunita proti stříbru, dokonce se tu lámaly neodvolatelné kletby. Nedávalo mu to spát. I zranění se mohou rychle proměnit, ale tím se teď zabývat nemohl. Snad Kerkonenová muže, které do nemocnice poslala, varovala i před touhle možností. Zatraceně! Ona byla tou možností! Jakoby tu kolem až na jeho maličkost byli blkodlaci úplně všichni. Nečekaně se rozkašlal. Ukázalo se, že ho cigaretový kouř pálí v plících. Daj slu. Tohle tě jednou zabije, poznamenal Steve. Erl vytáhl cigaretu z pusy. Dobrdele, teď už můžou. Sakra. Nen se netušila, o čem mluví, tak se jen na Erla podívala, jako by to neměla v hlavě v pořádku. Je mi jste tebe zlé. Nikolaj se skrýval ve stínech mezi kontejnery, vyčkával, i když si nebyl jistý na co. Byl vyčerpaný, od plazice do bezpečí mu trvalo docela dlouho. Kdyby ho Herbinger nebo jeden z nových vlkodlaků v tomhle stavu našli, neměl by nejmenší šanci. Selhání, ty jsi selhal, jsi slabý, ubohý. Urážky trvaly už nějakou dobu. Smutné na tom bylo, že Nikolaj s tvarovým zhodnocením souhlasil. Kdyby je nerozdělil oheň, Herbinger by mu verval srdce. Herbinger byl silnější, rychlejší, lepší. Nikolaj se nenáviděl, že nedokázal pomstit svou Lilu. To bylo podruhé. Podruhé si ho nechal vyhrát. Si ostudou své jednotky, si ostudou své milované vlasti. Už jednou tě ponížil, zpráskal tě jako psa, zbabilče, imbecile, nebýt mně byl by mrtvý, měl bys být mrtvý, já bych nám měl velet, vypil bych jeho krev a rožvíkal kosti. Jeho tělo bylo zmrzačené, pod kůží vystupovala žebra, kdyby se nenechal zapadat sněhem, vypadal by jen jako další vychrtlá mrtvola, Svaly spálel, když přikládal do výhně regenerace. Zoufale se potřeboval najíst, chyběla mu však síla a vůle cokoliv dělat. Možná bude lepší, když se nechá chladem ukolébat do věčného spánku. Tohle jsi způsobil ty, když jsi mě tolik měsíců věznil. Oslabil jsi nás. Mohli jsme být silní, připravení, ale ne... Ty se snažil být člověkem. Ty nejsi člověk, Nikolaji. Nechal jsi spobláznit hlavu. A všechno jen kvůli tomu, aby spotěšil tu malou lidskou děvku. Ticho, zašeptal Nikolaj. Do úst mu mezi slovy napadal sníh. Trocha vlhkosti schladila jeho vyprahlé patro. Nikdy o ní nemluv, Patřila nám noc, všechno se nás bálo, ale ty jsi mě spoutal. Spoutal si mě kvůli dní, zradil si mě, svého jediného skutečného přítele, kvůli ubohé lidské holce. A když jsi mě pak potřeboval, tak jsem se vrátil. Podívej se na nás, teď jsi spokojený. Ona si zemřít zasloužila. Zemřela, protože tě oslabovala. To stačilo. Vyprovokovaný tentokrát promluvil mnohem hlasitěji. Přemýšlím, co jí tak asi herbinčer udělal. Vím, co bych jí udělal já. Kolika způsoby jí nejdřív zranil. Křičela prosila o slitování, vsadím se, že prosila o smrt, slíbila by cokoliv, aby přestal, cokoliv. Bylo pozdě, když se vrátil z lovu, kde zapudil tvara, ve zmrzlé tundře severně od skladu mu dával volnost jen tehdy, když si to žádal měsíc. Za ta léta se pro něj stalo zvykem, že odcházel na pět dní, den na cestu, co nejdál od lidí, tři na lov a jeden na návrat. Tvardím kvůli tomu opovrhoval, ale Lila ho pro jeho oběť milovala ještě víc. Jeho krásná žena tam vždy byla, aby ho přivítala zpátky doma, ale když se vrátil naposled, našel dům zničený. Trezor byl odstřelený. Složky, které si odnesl z rozpadající se KGB rozházené. Chyběla jen jedna, ale teprve, když zjistil, o kterou šlo, pochopil, jak vážným problémem bloupání je. Složka obsahovala vše, co schromáždil o Kostějově vrahovi, včetně jména amerického města, kam emigroval. Tělo jeho ženy nechali v prvním patře. Lila byla v ložnici mučená a popravená. Na čele místo vizitky nechali malou zelenou nášivku. Mohl se mi ochránit, ale ty jsi mě degradoval na lovce sobů. Je metvá, protože ty jsi byl slabý. Ze sněhu vyletěla pěst. Řekl jsem dost, zařval Nikolaj. Chytil se chladného kovu kontejneru a vytáhl se po něm. Nohy se mu třásly, čekal, až pomine malátnost. Ztratil příliš mnoho krve. Potřeboval energii na obnovu. Zaslechl pohyb a otevřel výko popelnice. Krisa neměla šanci. Hladavec mu jen poškrábal palec, než zavšiveného škůdce rozmačkal, strčil celého do pusy a rozžvíkal. Byla v něm teplá krev a proto chutnal výborně. Poslouchej mě. Ne, Nikolaj spolkl krysu a otřel se špinavou tvář ještě špinavějším rukávem. Potřeboval víc energie, pak bude potřebovat svou pušku. Ty poslouchej mě, už nikdy o Lille mluvit nebudeš, jinak mi to jen pomůže s námi oběma to skoncovat, rozumíš mi? To by ses neodvážil. Odvážil. Zašeptal Nikolaj a vybavil si zprávu, kterou mu nechali na stěně ložnice na čmáranou krví jeho ženy. Zkus mě zastavit. Za nechávání vzkazů stejně jako za starých časů. Monstrum jako Herbinger amulet nikdy vlastnit nesmí. Právě teď je pro jedinou věc. Pamatuj na má slova. On zemře za to, co udělal a ty se mi přitom nepleť do cesty agentu Starkovi docházely nápady i místa, kam by mohl skládat těla. Nejprve se rozhodl vyčkávat, jak se situace vyvine a nechat vůd vydělávat peníze, ale to bylo před zjištěním, jak moc je tohle místo zamořené. Jak noc pokračovala, v nemocnici se objevovaly další zranění a mrtví. Po celém městě docházelo k útokům ve stylu udeř a uteč. Zbývající nemocniční personál dělal, co se dalo, ale situace se změnila v absolutní katastrofu. Dobrovolní hasiči odnášeli těla do stále mokrého prvního patra, byli tam řady na sebe naskládaných mrtvol, přikrytých prostěradly, dokud i jim nedošlo, že se město stalo terčem útoku. Pak se vytratili zpátky za vlastními rodinami. Ostatní pokousaní naštěstí umírali krátce po tom, co je přivezli. Pochyboval, že by ho juperáci nechali naživu, kdyby teď začal střílet přeživší. Mošery jim ze suburbanu přinesl zbraně a zbroje. Komunikace stále nefungovala, Briarwood o sobě nedal vědět, počasí pořád stálo za starou belu a počet lidí, kteří si uvědomovali, že se tu děje něco paranormálního, narůstal každou minutou. Obří paprsek světla, který vystřelil z oblohy v centru města a proměnil noc na chvíli v poledne, tomu také nepomohl. Máte něco? zeptal se přicházející mošer. Mladík byl vybavený F2000 s kompletním příslušenstvím včetně 40 mm granátu a byl viditelně napjatý jako struna, připravený vyrazit do akce. Stark byl rád, že mu záda hlídá tvrdý ranář, ale vážně by si přál, aby si sebou přivedl kompletní tým. Viděl, co dokáže jeden vlkodlak. Postavit se celé smečce těch parchantů, Všechno šlo do hajslu. Stark sklonil satelitní telefon. Nic, pořád jsme na to sami. Až se sem nějaká pomoc dostane, budeme tu mít kontaminaci úrovně 5. Nic podobného tu nebylo od doby, co to majers spodělal na tom koncertu v Montgomery. Obličej mladšího agenta měl stále oranžový odstín a neustále mrkal kvůli nekontrolovatelnému slzení. Dárečku od popřového spreje jste se jen tak nezbavili. Mošer se podíval po dlouhé řadě v prostěradle zabalených těl. No pane, nemůžeme jen čekat na signál. Moje Amy Lee je připravená vyrazit. Poplácal pušku. Stark netušil, proč jí Mošer musel dát jméno. Musíme něco udělat. Já vím, odvětil Stark. Nejlepší by bylo sehnat transport, dostat se z tohohle bordelu a zburcevat velení, aby poslali uklízeče. Jestli je sem nedostaneme dřív, než znovu naskočí energie, tihle vydláci všecko rozkecají na internetu a já nedovolím, aby na mojí hlíce došla kůně kopáté úrovně. Mošr pomalu přikývl, stále se díval na úhlednou řadu mrtvol. Bylo vidět, že klukovi se plán s útěkem nelíbí. Mohu mluvit otevřeně, pane. Stark souhlasně zabručel a Mošer pokračoval. Masakrují tu lidi, ta monstra postupují dům od domu. Než se ukáží posily, z města bude hrobka. Musíme jim ten útok oplatit hned, musíme ty lidi ochránit. Toho se Stark bál. Mladý agent Mošer měl očividně svědomí. Souhlasně mlaskl a pokusil se mluvit jako mentorsko-otcovská postava, kterou by měl být. Jeho vlastní mentor, agent Franks, by s Mošerem souhlasil a pravděpodobně by už venku lámal vlkodlaky přes koleno, ale na rozdíl od Frankse byli on i Mošer výrazně smrtelnější. To je od tebe... Opravdu odvážné, gejči, že myslíš na ty chudáky. Hem, děkuji, pane. Ne, ne, já děkuji. Poskytuješ mi morální perspektivu. To se cení. Ale zapomínáš na něco důležitého, na tu nejdůležitější věc ze všech. To Mošera smáklo. Co to je? Stark měl dar. Byl velmi hlasitý a uměl to účinně využívat. Tohle není naše práce. Mošr sebou trhnul. Stárk přišel blíž, stále křičel. Podle řádu UPKM je hlavní a nejdůležitější izolace incidentu. Myslíš si, že jedno podělané město něco znamená ve větším plánu věcí? Byli jsme pověřeni nejvyšší autoritou v této zemi, abychom tohle svinstvo drželi pod pokličkou. Lidé mnohem chytřejší, než my. tahle pravidla nastavili z velmi konkrétních důvodů a já vím, že tě je všech naučili. Jaké je první pravidlo, agente Mošré. Důležitost mi se UPKM se vtloukala do hlavy každému novému rekrutovi. Čím víc lidí uvěří ve starobilé, tím silnějšími se stanou, vyhrkl Moše odpověď. Pane, Stark netušil, jestli je první pravidlo vůbec pravdivé, ale šlo o doktrínu jeho instituce a každá příčetná vláda na světě věděla, že čím víc lidí se o tom dozví a uvěří v existenci starobilých, tím více budou moci emzáci míchat do lidských záležitostí. Jistě, nikdo netušil, jestli jsou likantropové nějak spojení se starobilými, protože nikdo nevěděl, odkud se vlastně vzali. Ale pravidla tu byla z nějakého důvodu, proto se všechna monstra nahrnula pod jeden deštník UPKM. Vylezeme ven a necháme se sežrat. A kdo pak jako první oznámí světu, co se tady stalo? Jestli ti lidé promluví dřív, než připravíme krycí verzi, rozšíří se to jako stepní požár. Chceš být agentem, co zklamal celou zemi? Chceš být agentem, který zničí sto let dokonalý záznam naší organizace? Mladší agent stál v pozoru a díval se přímo před sebe. Ne, pane. A to je sakra dobře, agente mošre. Stark stěšil hlas. Nebyl důvod tlačit na něj, když už zapadl zpátky do řady. Uděláme tohle. Dojedeme pro pomoc. Pojedeme na jich, dokud nechytneme signál nebo nenarazíme na jiné město. Jakmile varujeme velitelství, tak ti slibuji, že se sem vrátíme a budeme s těmi parchanty bojovat, dokud nedorazí posily. Lhal. Ale my se má přednost. Rozumím, pane. Dobře, protože stárkne. On neviděl důvod, proč by tu měl zbytečně zahodit život. Nevolnost ho zastihla zcela bez varování. Posílený sklyzenou energií Herbingerovi mocné blkodlačí duše se Alfa cítil silný a jako vítěz. Nevědělo se, jaký přesně bude mít kostijův amulet vliv na jeho tělo. Všechny legendy jen mluvily o domělé nesmrtelnosti a nezranitelnosti. Podle většiny odhadů byl kostěj starý 700 let, než ho pícha přivedla ke konci z rukou toho fina. Z prvotního přívalu moci se mu zamotala hlava. Každý smysl se zlepšoval, až ho brzy bombardovali novými informacemi. Pohled získal si realistický nádech, jak se jeho oči adaptovaly na infračervené a ultrafialové světlo. Slyšel i nejslabší zvuky, a některé z nich ani nedokázal rozpoznat, protože je nikdy dřív neslyšel. A pachy, každá živá věc namíle daleko, každá chemikálie, každý minerál, každý feromon, to všechno tady bylo. Nekonečný proud dat. Musel toho zpracovávat příliš mnoho. Alfa byl přetížený. Oslepovalo ho příliš mnoho podnětů. Kůže ho pálila i při sebe menší změně tlaku vzduchu. Jednotlivé chloubky brněly, jak cítili posuny v elektromagnetickém poli země. Nebyla to bolest a přesto jí byla. Co se to se mnou děje, zavrčel. Měníš se, vysvětlovala mu trpělý věčerodějnice. Tvé tělo potřebuje k adaptaci čas. Až bude metamorfóza dokončena, budeš očištěn. Tohle není nic nečekaného. Možná to nebylo nic nečekaného v logickém slova smyslu, ale samotná fyzická zkušenost byla mnohem horší, než si představoval. Doufal, že se zapojí do vyvražďování města a umožní zrod vulkodlaků. Stěží však ovládal vlastní tělo, co teprve stovky nových vojáků. Potřeboval čas. Potácející se Alfa dospěl k rozhodnutí. Musím si odpočinout. Nezdálo se, že by to čarodějnici překvapilo. Máme se vrátit do tvého domu. Byla vyčerpaná. Musel si připomenout, jak vyčerpávající temná kouzla jsou, obzvláště pro někoho tak mladého. Lucinda Hůdová měla na usměrňování sil nově přijatých temných bohů talent. Ale bude trvat nějaký čas, než si podmaní bytěn střípek moci, jakou vládl dějí otec, než jeho život ukončili lovci monster. Potřebuji se zahřát. Alfovi nové smysly vytvořili virtuální mapu celého města. Jeho děti byly rozptýlené, operovali samostatně. Ty mladší ve dvojicích zabíjely opozdělce. Lidé v Copper Lake však mezitím vytvořili ozbrojené skupiny, které pátraly po přeživších, svým způsobem se spojily do vlastních smeček. Jedna taková smečka se nacházela v jeho sousedství, kousek od jeho domu. Navzdory pocitu nově nabité síly, která mu proudila údy, si svými schopnostmi nebyl jistý a zatím je zkoušet nechtěl. Ne, není tu čistá cesta. Zatraceně! Dlouze si povzdechla. Tak zpátky dolu? No dobře, jeden z kopáčů je zraněný. Oni se do hlíny vrátí rádi, dodává jim sílu. Alfovi se nelíbilo, že se stahuje, když má cíl na dosah ruky, ale na rozdíl od vlkodlaků, co tu byly před ním, on se neřídil jen instinkty. Byl mužem logiky a plánů a udělá vše, co bude třeba, aby svému lidu zajistil budoucnost. Kapitola 15. Bylo jen příhodné, že oficiální akronym mojí nový jednotky byl STFU, Special Task Force Unicorn, protože Shut the Fuck Up bylo také primární direktivou našich tajných briefingů. Naše speciální jednotka byla tak přísně tajná, že jsem si nebyl jistý, jestli má tenhle stupeň utajení vůbec nějaký jméno. V jednorožce byly dva týmy. Jeden lidský a druhý ne až tak lidský. Protože jsem vypadal normálně, účastnil jsem se obou briefingů. První družstvo se skládalo ze smrtících zabijáků. Který si z běžných jednotek vypůjčila MACVSAG, a ta je pak půjčila nám. Přestože byla jasný, kdo tu velí, nebyla mezi nimi oficiální hodnostní hierarchie. Spousta lidí tu měla hodnost pan. Jejich jména byla přidělená konovrovými neznámými šéfy, nebo to byly různé přezdívky. Mě představili jako pana Wolfa. Nejzkušenějším mužem v prvním týmu byl polynéský obr, kterým ostatní říkali něčitel, pro přátele k něm jsem nepatřil Augie. Byl škaredej jak noc, tiše vše odsuzující, s nulovou tolerancí k blbostem a pažeme naznačujícími, že pro zábavu vzpírá džípy. Páchl jako zelený baret a bylo zjevný, že mě nemá rád od první chvíle, co jsme se potkali. O mnoho let později jsem najal jeho syna. Svět je vážně malý. Měli na starost naši bezpečnost, dopravu a případné další úkoly, kterými jsme je pověřili. Na druhý tým se nesměli příliš ani dívat. Nesměli s námi mluvit, dokud nebyli tázáni a v žádném případě nesměli klást vlastní otázky. Myslím, že ničitel náš tým nesnášel právě kvůli tomu vnucenému utajení. Potom mě Konovr vyhnal z místnosti. Hádám, že nechtěl, abych slyšel tu část, že v případě neuposlechnutí rozkazů mají člena druhého týmu zabít. Nebylo to nutný, Taková byla standardní procedura podobných jednotek už od roku 1942. I když jsme byli jen tři, druhý tým měl vlastní oddělený briefing. Tehdy jsem se poprvé setkal s těmi, se kterými se měl následující rok pracovat. Hned jak jsem vstoupil, ucítil jsem problémy. Dívka vyloženě vyčnívala, což nebylo nic těžkého, když je někdo nadpřirozeně krásný. Její pleť téměř zázila. Byla dokonalá, bolelo se na ní jen dívat. Odhadoval jsem ji na člověka a boha. Představili ji jako Sharon Mangumovou, kódové jméno pěvkyně. Zdvořile na mě kývla, ale nepromluvila. O šaronině vzhledu mnohé vypovídá i to, že jsem si vedle ní sedící věci všiml až pak. Mělo to hlavu býka a tělo muže. Chvíli mi trvalo vstřebat, že to není jen vycpaná býčí hlava na opravdu velkým chlapovi v zelených maskáčích. Měl tmavou srst a v jeho pátravých očích se zrečila jasná inteligence. To bylo moje první setkání se skutečným Minotaurem. Slyšel jsem o nich, velká výhra u Fonasilu, ale nikdy jsem žádnýho nepotkal. Měli to být vzácní samotáři a smrtící berserkři. Protože hned nezautočil a neroztrhal mě na kusy, zjevně nešlo tak divoké besty, jak tvrdili příběhy. Zdor, pozdravil Minotaurus. Měl hodně hluboký hlas, ty musíš být vlkodlak. Jo, Minotaura potkávám poprvý. Minotaura? Monstrum náhle vstalo. Měl více jak dva metry a na každé straně hlavy 30 třiceticentimetrový roh. Podlaha pod jeho vahou zaskřípala. Mimo děk jsem o kroku ustoupil. Připadám ti jako řek, kreténé. V podobných situacích je vždycky dobrý předvést dominanci. Raději se uklidni, nebo bych se mohl začít schánět postejku a pár nových Minotauros Minotauro vycenil tupý bílý zuby. Ty mrňavej sr! Klid, drajvysy, promlvela Sharon a položila dlaně na Minotaurovu masivní chlupatou paži. Její hlas byl jako uklidňující hudba. I já najednou cítil mír. Omlouvám se, slečno Sharon. Na se pomalu posadil zpátky na podlahu. Nic se nestalo, příteli. Řekl jsem a potřásl hlavou, abych se je pročistil. Byl to dlouhý lek. A to si nemusel letět v bedně. Podívej kámo. Označení Minotaurus je spojený se spoustou hnusných věcí. Travis Jadfraka, byl to hromavý zvuk. Boha, vždyť můj kmen pochází z Texasu a proto dáváme přednost označení býčí lidé. Já jsem Travis Alamo Sam Houston z východu texaských býčích lidí a přišel jsem prokázat naši věrnost spojeným státům americkým. Nepoužívejte svá plná jména, upozornil ho Conover. Ano, pane, omlouvám se, kapitáne, odpověděl Travis. Když na to vzpomínám, bylo to vcelku zbytečné. Opravdu jsme si dělali starosti, že by si ho špičlové mohli splést s jiným 300 kilovým mytologickým monstrem s bíčí hlavou. Jsem tu, abych získal výjimku s Fonasilu tím, že kopitem pro svou vlast nakopu spoustu komouských zadků. Conover si jen povzdechl. Toho kluka jsem litoval. Tahle bude těžká mise. Erl se osprchoval v chlapecké šatně, vydrhl za sebe krev a oblékl se, takže před těmi lidmi bude vypadat alespoň trochu reprezentativně, i když měl opasek utažený na tři dírky a pravděpodobně vypadal jako hlad ze čtyř jezdců apokalipsy. Učesal si vlasy a ujistil se, že nemá na zubech krev. Při projevu, který se právě místním chystal přednést, by mu vizáž šílence příliš nepomohla. Dokončil projev o vlkodlacích. Šlo o koncentrovanou verzi, kterou obvykle používal na výcviku nováčků, ale bude to muset stačit. Nějaký otázky. Zvedl se asi tucet rukou. Tihle byli zdvořilí. Ostatní na něj otázky rovnou křičeli. Na dřevěných lavicích kolem něj sedělo 50 mužů a žen. Tělocvična byla ještě předspanější a hlučnější, než když se vzbudil. Generátory jeli na plný výkon, takže měli světlo, teplo a pokračující příliv místních přeživších. Den si Rendlová schromáždila ty, co podle ní měli představu, a Filip rychlým dotazníkem vyhmátl všechny válečné veterány, cvoky do zbraní a lovce. Tady byl severní Michigan, takže šlo o velké procento. Heather Kerkonenová si předtím vybrala 20 lidí do záchranných skupin a ještě se nevrátila. Další střelci byli na střeše u oken a u dveří. Erlovi se to číslo líbilo, ale s jejich přístupem to bylo horší. O přeskočilo ti, křikl na něj rozložitý chlap z nejvyšší lavičky. Él pokrčil rameny. To byla otázka nebo oznámení? Obojí ty kreténé! Byl zvyklý jednat slovci. Dokonce i ti nejzelenější nováčci byli potvrzení přeživší útoku monstra, kteří už prodělali skok víry nezbytný k uvědomění si, že o fungování skutečného světa neví ani prd. Následoval další křik, jak se ti, kdo viděli vlkodlaky, stvůry s povyslou kůží a temnou magií, vytvořený sloup světla, hádali s těmi, co ne. Erl věděl, že se musí rychle ujmout otěží, pokud je chce přetvořit v soudržnou jednotku. Ticha, zařval. Jeho hlas se rozléhal celou tělocvičnou. Pro v člověka Erlu velitelský hlas nepřipravila ani o kousek síly. Dav zmokl. Erl před nimi začal přecházet sem a tam, hlas stále zvýšený. Mně je ukradený, jestli si myslíte, že si to všechno cud sám z prstu. To není důležitý. Důležitý je, že něco vyvražduje vaše město. Na tom se shodneme všichni. Pokud mám pravdu, tak musíme spolupracovat, abychom je porazili. Pokud se míhlím, tak stejně musíme spolupracovat, abychom je porazili. Následoval souhlasný šum hlasů. Lidé, co neviděli alespoň znetvořené mrtvoly, byli v těžké menšině. Jestli se chcete držet tu světu, musíte bojovat. Tak proč nevyrazíme ven? Zeptal se mladík v první řadě. Erl ho podle ročnímu období neodpovídajícímu opálení a na pohled dobré kondici odhadoval na čerstvého navrátilce z války. Pojďme na ně. No protože jich tam venku je tak tisíc a pohybujou se tak rychle, že je uvidíš, až když je pozdě, zavolal někdo za ním. Já říkám, že bychom měli zůstat tady, jinak si pro nás zkusí přijít. Erl pokývl hlavou. Měl tu dvě protikladné osobnosti, ofenzivní a defenzivní. Potřeboval obě. Když vyrazí ven všichni, stejně jako v přírodě, tím nejslabší kusy zbaví ochrany stáda. Když tu zůstanou, nakonec si obklíčí a oni skončí jako kachny na odstřel. Uděláme bojí. Ty stvůry většinou laví o samocený lidi, ale jak bude nad pokračovat a jim se přestanou naskytovat příležitosti na snadný cíle, Touha pokrvy je přiláká k přeživším. Necháme tu dost lidí, aby ochránili ženy a děti. To je sexistický, zaprotestovala jedna holka. a obrát, odpovědělý Erl. A teď mluví dospělý, tak si ty rovnostářský ke jaderné kryt pod tělocvičnou poslouží jako základná. Ten udržíme za každou cenu. Necháme tu jednotku, co bude odhánět monstra. Zbytek vytvoří družstvé a přenese boj k ním. Jestli se tam vydáte sami, tak vás dostanou. Než začal, Nensi mu pověděla, jak se několik lidí vydalo hledat rodiny. Nikdo z nich se zatím nevrátil. A nezáleží na tom, jak moc tvrdí. V jednu chvíli se můžete dívat jen jedním směrem a oni jsou rychlejší než vy. Viděl jsem, jak jeden vyskočil na střechu banky, Hm, zabručel když se všichni začali překřikovat, co všechno dnes viděli. Nebyly to jen vlkodlaci, které spatřili a z nich měl Erl vážně obavy. Šlo o ty další věci venku v bouři. Jejich schopnosti byly záhadou. Nechal skupinu, ať se sama zpracuje historkami z dnešní noci. Pochybovače z nás přisvědčí dušování jejich souseda, než cokoliv, co by jim řekl Earl. Co zranění? zeptala se žena ze středních laviček. Nemůžete jim věřit, odpověděl chladně Erl. U kousnutých je to jistý, u poškrábaných možný. Jsou nakažený a mohou se obrátit proti vám. Jak předpokládal jeho slova v davu, vyvolala po Právě z toho důvodu nechával vyjednávání na Julii. On byl příliš otevřený. Nancy Rendlové se to obzvláště nelíbilo. Cože? Měla dostatečný respekt, aby se rozbouřená skupina utišila hned, jak promluvila. Jsou to naši přátelé, naše rodiny. To v žádném případě. Řečte se mou radou, nebo to nechte být. Vaše volba. Já bych je na vašem místě izoloval. Pokud se začnou měnit, udělejte, co bude třeba. Řekl Erl. Poznal, že mu většina z nich nevěří. Někdy je ošklivá pravda prostě příliš ošklivá. si se zamračila, uvažovala nad tím, ale námitky umlčila s dvižením ruky. A tam si promluvíme pozdějc. Zástupkyně Kerkonenová tvrdila, že vás viděla pár těch věcí zabít a že jste něco jako profesionál. Jak jste věděl, že přijdou? A proč jste nás nevaroval? Zakřičel jiný muž. Jeho přítel ho chlácholivě poplácal po rameni, ale on pokračoval, moje žena mohla být stále naživu. Klid, odpověděla mu Nancy. No, odpověď odpověste na jeho otázku. O vlkodlacích mu nevěřili, to bylo jasné. Proto se je nechystal poučovat o lepších stránkách likantropí společnosti a že si Nikolaj chtěl užít pořádné vraždění. Než mohl vymyslet odpověď, Jedna z hlídek v hlavní chodbě ohlásila, že na parkovišti viděli pohyb. Všichni popadli zbraně, ale záhy se uvolnili při zjištění, že se jen vrací jedna z jejich skupin. Většina pochybovačů se vrátila k proklínání Erla. Přicházející hlídka si otírala z kabátů sníh a dupáním ho oklepávala z bod. S výjimkou postavy vpředu se všichni průzkumníci třásli zimou. Kerkonenovou skoro nepoznal. Svůj potrhaný služební kabát zahodila a našla si tlustou černou bondu. Když schodila kapuci, rozdíl byl šokující. Jeho lidské smysly byly slabé. Cítil se pomalý a přetažený, ale i tak poznal, že v proměně hodně pokročila. Oči se jí leskly kovovým odstínem, pleť měla zarodlou a pohyby příliš uhlazené. Ostatní si toho možná nevšimli a ona to pravděpodobně nevěděla taky, ale on příznaky poznával z vlastní zkušenosti. Hedr Kerkonenová byla plně přeměněný vlkodlak. A ta změna proběhla v řádu hodin. Normálně by to zabralo týdny. Erl stěžka polkl. Tohle nebylo dobrý. Co jste našla, Hedr? zeptala se Nancy. Spoustu mrtvých lidí a ještě víc prázdných domů. Ale našli jsme i pár přeživších. Jsou na chodbě, kontrolují je kvůli kousancům, než je pustí dovnitř. Vlkodlaky máme venku, tady o ně nestojíme. To prohlášení Erlovy připadalo jako obzvláště ironické. Tentokrát to byl Filip, ředitel střední školy, kdo se mezi ně vložil. Dost s těmi nesmysly o blokodlacích, Musí to mít racionální vysvětlení. Smrtelně vážná Hedr si přehodila brakovnici přes rameno a přelétla dav pohledem. Napadlo mě, že k podobnému rozhovoru dojde. Mám tu něco, co by měli všichni vidět. Přivolala dva své muže. Každý nesl jeden konec do plachty zabaleného objektu, nesporně šlo o tělo. Ukažte jim to. Hedr, jsou tady děcka! Namítl chlap, který držel uší konec. Možná bychom měli. I oni to potřebují vidět. Na pochyby nemáme čas, rozhodla Hedr, když si stáhla rukavice a probodla Filipa chladným pohledem. Erl už podobný pohled viděl. Pravděpodobně přemýšlela, jak Filip chutná. Rozbalte to. Dva muži upustili břemeno. Zdutou ranou dopadlo na podlahu. Když odtáhli modrou plachtu, plachtuda, vzalapal podechu. Pár lidí odvrátilo zrak. Podívejte se na to, nařídila Hedr. Byla to vlkodlačice. Připravený očich nemohl její věk ani odhadnout. Zlaté oči otevřené, pisky stažené ze zakrvácených tesáků. Příčina smrti byla zjevná, protože hrudní kož byl otevřený a srdce chybělo. Tohle určitě zabere. I pro nejzatvrzelější skeptiky v devu byla humanoidní stvůra jako studená sprcha. Musí jít o nějaké neznámé zvíře, vyhrkl Filip. Kryptid? Nebo uprchlí genetický experiment? Jasně, v křížení goril svlky lítaj velký prachy, odfrkl si Éro. Těhle vědátaři mají ale pěkně zvrhlý záliby. Hedr přiklekla k mrtvole, chytla je za zápěstí a beze slova ho zvedla. Odvážnější diváci v první řadě vstali a šli blíž. Mladý veterán byl první, kdo si toho všiml. Má to snubní prsten. Skeptická frakce se otočila k řediteli, který byl v posledních vteřinách nějak určen za jejich hrdce. Někdo ho tomu zvířeti musel nasadit. Blbost, proč by to dělali Filipe? křikl někdo. Seš snad retardovaný. Hedr se na Filipa podívala. Pak lhostejně opustila ruku a sáhla do díry v hrudníku. Všimla jsem se jich, když jsem jí vyřezávala srdce, aby se nemohla zregenerovat. Kolem blkodlačice teď stál hlouček lidí, vypadali jako dohadující se fotbalisti. Znovu promluvil voják. Co jsou ty pytle? No, Matthew, takhle vypadají prsní implantáty, řekla si vystoupila z hloučku a mnula si oči. Vypadá to, že si ta věc nechala udělat na výprsa. Filip na objev nějak nereagoval. Je toho víc, řekla Hedr. Poznává někdo tohle? Nastalo dlouhé ticho. Všichni lidé v kroužku si navzájem vyměňovali pohledy. Publikum se bránilo tomu, co vidí. Několik přihlížejících zaklelo. Rose Greerová měla stejné tetování na stejné místě. Když jsme spolupracovali v rozvodně, než přešla na noční, řekl jeden z nich. Dál mluvila Nancy. Hlasitě. Filipe, dokážeš přijít s vysvětlením, proč by někdo na divoký zvíře navlíkl snubní prsten, operoval mu prsní implantáty a vytetoval na krk malou růži? Filip zjevně žádnou odpověď neměl. Erl se to chystal okomentovat tím, jak divné věci se dnes dají najít na internetu, ale na sarkazmus teď nebyla vhodná doba. Hedr odstoupila od těla a otočila se klavičkám. Její hlas se rozléhal celou tělocvičnou. Podívejte se na to! Podívejte se na ní! Včera ta věc byla rous! Nechala je to střebat. Když zabila všechny v elektrárně a zdemolovala ji, odešla domů. Přistihla se mi, když ohryzávala vlastního manžela. Tomuhle tady čelíme. Těch věcí je právě teď venku ještě víc. Některé jsou cizí, jako muž, co roztrhal policisty v našem vězení. Další byly naši přátelé, sousedi, lidé, co výdáme v obchodě, nebo lidé, se kterými chodíme do kostela. Ale teď už jimi nejsou. Hlouček se rozdělil, aby všichni viděli pokroucenou mrtvolu. Teď jsou něčím jiným. Rozčilená Hedr k ní přišla Brkovnici stále na rameni a nakopla mrtvou vlkodlačici přímo do čumáku. Po plachtě se rozstříkla krev. Erl se trochu napjal, ale Hedrta pod kontrolou držela pozoru hodně dobře. Jsou to naši nepřátelé a my je zničíme dřív, než dostanou i nás ostatní. Atmosféra v místnosti se změnila. Přesvědčila je. Hedr místní zvládla to, co by on, cizinec, nedokázal. Hedr riskovala rychlý pohled jeho směrem, jako by se ptala, jak si vede. Erl uznale pokýval hlavou. Odvrátila zrak skoro stydlivě, ale ne dřív, než zahlédl zlatý odlesk v jejich očích. Z Hedr by byl zatraceně dobrý lovec. Věčná škoda, že ji možná bude muset zabít dřív, než skončí noc. Dobrovolníci odešli o deset minut později. Vytvořili tři malé týmy pro každou cestu z Copper Lake 1. Earl se postaral, aby každý tým dostal trochu stříbrné munice a telefonní čísla na LM. Na sněžných skútrech se budou pohybovat rychle, možná to zvládnou. Podezříval Alfu, že jim na cestě připravil překážky a nejraději byl s nimi, ale jeho tu potřebovali při ofenzivě. Dva větší týmy mířili ven, aby na chvíli dělali problémy a hledali přeživší. Hedr se k Erlovi připojila, když si zapínal popruhy na starší zbroji. Byla poděbaná a propálená kyselinou, ale i tak byl rád, že si přibalil náhradní. Přes zbroj si natáhl koženou bundu, ale bude potřebovat ještě něco teplejšího. Lidé hrozně snadno nastydnou. Stáli ve stíne hlavní chodby, světla byla vypnutá, aby ušetřili šťávu. Hedr se zastavila, založila ruce a opřela se o vitrínu s trofejemi. Chvíli ho sledovala, ale nemluvila. Tahle zbroj už zažila lepší dny. Pokusil se Erl navázat rozhovor. Na každém stehně měl pouzdro pěkně v pistolnickém stylu. Vytáhl z batohu Smith 245 Nightguard, zkontroloval, že je revolver nabitý a zastrčil ho do levého pouzdra. Vracím se ven. Já vím. A mimochodem poděkovat za záchranu života by bylo milé. Na někoho, kdo ještě před hodinou neměl puls, vypadáš ve formě. Vlastně se opravdu cítil dobře. Neohrabaný, pomalý, méně schopný, než byl zvyklý, ale zdravý. Měl nepříjemné podezření, že by měl být mrtvý, ale buď se něco pokazilo, nebo ho amulet z nějakého podivného důvodu nechal naživu. Díky, odpovědělý Erl. Vážně. Děkuju. Kousla se Dortu zbírala sbírala odvahu. Herbingere, mluv se mnou na rovinu. Věděl, na co se chce zeptat. Jsi prokletá. Mluvil tiše, aby se to nedoneslo do tělocvičny. Seš si jistý? Vytáhl druhou pětačtyřicítku, otevřel bubínek, potvrdil si, že je nabitý, zavřel ho a schoval do pouzdra. Jsem si jistý. Promiň. Pomalu přikývla. Jen jsem se myslela, to je jedno. Do očí se jí nahrnuly slzy. Tohle není fér? Hedr odstoupila od vitríny, sevřela ruce v pěst. Kurva! Udeřila pěstí do těžké skřínky. Dřevo prasklo, sklo se roztříštilo, trofeje a plakety se vysypaly. Nadělali příšerný rachot. Hedr vytáhla ruku šokovaná dírou, kterou udělala. Jak? Musíš teď se svým temperamentem nakládat opatrněji. Navrhlý Earl. Super síla a mlácení do věcí, když máš sték, spolu dohromady moc nejdou. Během několika vteřin se seběhl půl tucet lidí v čele s ředitelem, všichni připravení rozstřílet ve třelce. Earl je mávnutím ruky poslal pryč. Omlouvám se, kopnul jsem do skříně. Vysvětloval zatímco co si hedr za zády schovávala poraněnou ruku. Filip ho stejně neměl rád, takže mu to snadno spolknul. Nešťastná náhoda, takže můžete jít. No, až tohle skončí, dlužíte nám novou, Zabručel Filip, než odcukl pryč.